Окултна музика Същност Словото е език на бялото братство и музиката е език на бялото братство. Окултната музика това е един велик божествен закон, който царува в целия космос, в цялата природа. Тази музика се отличава със своята крайна мекота, яснота, картинност, и природни образи. Тя идва за да внесе съдържание и смисъл в онази форма на музиката, която е дадена в периода на XIX век. Окултната музика внася освежаване на ума, разведряване. Ако има да решаваш някоя задача, правилно ще я решиш. Истинският образ на любовта е музикален, който не пее, той и за любовта няма да ви говори. За каквото и да ви говори, ще спи. Повдигане, развитие не може да има без пеене. Който не знае да пее, не може да бъде ученик. За ученика от Божествената школа музиката е един от важните елементи, които му служат като броня, за да го предпазват от външни и вътрешни неблагоприятни условия. Сега ще ви направя една забележка по отношение на музиката. Тя представлява скоба. Между какво? Между два свята. Значи, за да съедините два свята, трябва ви една скоба. Не мислете, че музиката може да създаде всичко у вас. Не, тя създава само по-добри условия за работа на човешкия дух. Това какво представлява? Два конуса. Каква фигура се е образувала? Квадрат. Диагоналът е възможността в този конус. Звуковете започват от А и отиват към С, Д. Това наричат духовна музика. Тя отива нагоре. А пък земната музика отива надолу. Две противоположни движения, които вървят паралелно. Разликата между едната и другата музика е тази, че музиката в А CD разширява материята, а другата в CBA я сгъстява. Когато на физическото поле нещата се разширяват, какво става? Образува се пара. Ако сгъстявате водата, образува се лед. Сега, на земята каква песен трябва да пеете? На земята, ако пеете, той, което имате, ще го изгубите. Често пеете криви парчета и вследствие на това животът се изпарява. Пеете една песен, изгубва се нещо. Ако вземете песента, която е на тази гама CBA, веднага предметът ще дойде. Няма какво да ходиш на врачка. Ще седнеш, ще изпееш и след 24 часа, вече предметът ще дойде. Изгубеният предмет ще дойде на мястото си. А пък ако искаш да изпратиш някой подарък някъде, тогава ще изпееш А, С, Веднага като го изпееш, подаръкът ще отида на мястото. Ако можеш да изпееш А, С, Д, ще кажеш на един приятел, изпращам ти подарък един часовник и той ще има часовник поставен на масата. Спиритистите са правили опити. Искат портокал от топлите места и след около един час на масата един хубав тропически портокал. Искат да имат смокини, Същото. Как ще го обясните? Има хора, са правили тия опити. Като пееш, идва. Като не пееш, нищо не идва. Това са магически работи. Това е наука. Не може да се разкрие, защото ще направите много престъпления. По два начина ще пеете. Нагоре и надолу. Като пеете да знаете да разрядявате материята и да я сгъстявате, тогава ще можете да я моделирате. Нали качване и слизане на високите и ниските тонове е моделиране, то е магическият закон. Наблюдението, което трябва да правите е при вземането на гамата. Той упражнение ще го правите за две седмици наред сутрин и вечер преди да си лягате. Сутрин ще изпеете гамата три пъти. Наблюдение ще правите не само тъй. Вие искате да изучавате окултни науки, имате велики идеи да разбирате силите на природата, но ако не можете да схванете разликата между два музикални тона, леките вибрации, как ще схванете уния велики сили, на които тоновете са по-високи, как ще ги схванете тях? В школата, който не е музикален, той не може да бъде ученик. Музиката е езикът на духовете. Само когато искате да привлечете някой дух, да му въздействате или да ви разбере, трябва да пеете или свирите. Музиката е един начин да оживее природата за вас. Класическите песни, духовните песни, Мантрите, които индусите имат, еврейските псалми, те са връзки за минаване от един свят в друг – физически, духовен и умствен. Те трябва да се употребяват. Сегашните хора са станали материалисти, имат много ограничени разбирания. Казват – това са детински работи, какво ще пея? Ти, като пееш 10 години, ще се подмладиш – само окултната музика може да ви дойде на помощ. Ако някой може да ви направи ученици, само тя ще може. Друг способ няма, защото духът работи чрез музиката. И Давид, когато свиреше на Саула, онзи дух се укрутяваше. Музиката ни разполага. Окултната музика се отличава от обикновената последните две качества. В окултната музика се дават най-първо основните черти. Тя е нещо като художеството. Един художник слага най-първо носа, веждите, очите, устата, ушите, главните линии и постепенно картината се развива. Втората разлика е, че в окултната музика никога не се допущат думи или тонове с две значения. Там всяка една дума има едно значение – Никакви прибавки, никакви завъртания не се позволяват. Всяка дума, всеки слог трябва да се вземе много ясно. В обикновената музика всяка пауза показва, че музикантът трябва да спре, да поеме малко въздух и отново да продължи. Там паузите подсилват съдържанието на музиката. В окултната музика няма паузи. Там пеенето е непреривно, никакви прекъсвания няма. Ако има паузи, то там пак се чува звук, само че по-фин, по-висок. Всеки тон в тази музика е жив и продължава да звучи и след като прекъсне пеенето. Значи съвременните музиканти поставят паузи там, където те не могат да вземат високите тонове, т.е. тоновете на душата, които спадат към божествения свят. Паузите или прекъсването в музиката всякога означава, че има други тонове, друга музика, която човек не може да изпълни. Непреривността е спирално движение на музиката. Например, когато двама души пеят, гласът на единия трябва да образува път, а на другия трябва да се движи вълнообразно около него. Точките, в които се пресичат двете движения, са окултни тонове. В тоновете на музиката не трябва да има прекъсване, т.е. човек трябва да се стреми в тях да има непреривност. Щом тоновете се прекъсват, образува се повече електрическа енергия. За да има мекота в музиката, тя трябва да бъде непреривна. Непреривността е свързана с мисълта. Ако мисълта се прекъсва, и тоновете се прекъсват. Целокупният живот представлява вътрешна непреривност. В този смисъл, ако човек се свърже с един звук, той се свързва с всички звукове в природата, които постоянно звучат и се възпроизвеждат. Всеки трябва да се стреми да разбере непреривността в музиката, за да разбере и непреривността на живота. Трептенията на обикновените и тия на окултните тонове са различни. Трептенията на окултната музика са по-силни и с по-къси вибрации. Това са вибрации, нагодени за разширение на съзнанието. Окултната музика много мъчно се поддава на изучаване. За нея се изисква остър слух и съсредоточено внимание. Съзнанието на човека трябва да е свободно от всякакви традиции. Изисква се също голямо присъствие на ума, на сърцето и на волята. Равновесие се иска. Музиката не е само тоново изкуство, тя е нещо много повече. Тоновото изкуство е изразител на обикновения човешки живот. А тоновото изкуство, което е изразител на божествения живот, на божествените добродетели, това е истинската музика. Тя има специфични тонове, специфични музикални линии. Музиката ни свързва с силите на живата природа. Обикновените песни могат да се пеят лесно, но при окултните песни трябва да участва мисълта. Тогава тя влияе на гърлото. Ако не участва мисълта, звукът излиза от теб като от тенекия. Ако ще пееш, ще пееш за всички, за цялата вселена. Ти като почнеш да пееш за ангелите, те ще те вдъхновяват. Щом човек при пеенето не се свърже с външни влияния, то ларинксът не може да работи както трябва и човек не пее с музикално чувство. В основата си окултната музика е много проста, но вън е много сложна. Тя е само за хора, чието съзнание е пробудено, а пробуждането е едно висше състояние. Окултната музика не може да се излага пред света, защото още не е достъпна за цялото човечество. Един ден, когато хората се развият музикално, тази музика ще стане достъпна за всички. Тя не е още за света, но може да послужи за един подтик на съвременната музика и всеки един музикант може да се ползва. Чрез нея може да се пробудят някои висши чувства. Изобщо, окултната музика има за цел облагородяването и възпитанието на човека. Тя има образи, израз има, идея има в нея. Свещенна музика е тя. Трябва да изучавате класическата музика, за да правите сравнение с окултната музика. Класическа музика е тази, която може да измени състоянието на човека, да превърне скръпта му в радост. Тя оказва възпитателно влияние върху хората. Класическата музика е дошла за да внесе мекотата. Хората не биха имали тази култура, ако не беше дошла класическата музика. Първият ласък към чистата музика е даден в класическата музика. В нея има идея, която е продиктувана от нещо по-високо. Музиката, която иде, и тя ще внесе мекота. За в бъдеще не може да имаме една култура, ако не дойде музиката, която още да смекчи и да внесе новата светлина в ума, в сърцето и в постъпките. Всички трябва да бъдем готови, да бъдем проводници,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 Имам цял тефтер с класически песни, които светът не е сънувал, но те се свирят при особени случаи. Те са свещенни песни. Песните, които съм дал, са все още окултни упражнения, не са окултна музика.